В сблъсъка Перски Доган, един от участниците, е именно отделян Перски включи и името на президента Радев. Цитирам, Мистер Кеш разцепи ДПЕС. Има ДПС на мистер Кеш и ДПСе на Делян Певски. А вчера лидерът на Герб Бойко Борисов предупреди, че ако се намеси ново мнозинство, което да свали рая Назарян, ще срещне един цитирам, Бойко Борисов случая, много гневен герб, без да уточни какво значи това. Темата за така нареченото сваляне на рая Назарян беше повдигната от Делян Певски, който смята, че срещу нея има заговор от Пълежете ППДБ и Радев. От своя страна ДПС Дуган, също така известно като ДПС Беспеевски, заяви, че правителство с третия мандат може да разчита на подкрепата на а, ДПС без Беспеевски. Същото това ДПС, което а, депутат, чието депутати отказаха да гласуват пък кабинета на Герб, така че Герб се появява в тази картина на вътрешно разцепление в ДПС. ДПС Певски обаче бърза за предсрочни избори. В деня, когато продължават разговорите на има такъв народ с политическите сили за третия мандат, поставяме въпроса. Какво се вижда в процесите, които тъкат вътре в досега най-монолитната партия след падането на Берлинската стена у нас? ДПС, която въпреки промяната в председателството, остана повече от 30 години партията, която се идентифицира с основателя си Ахмет Дуган. С това казвам добър ден на Петър Боеджиев, политически емигрант и дисидент от преди 89-та година, който познава ДПС от преди създаването и така да кажа. Добър ден! В началото на този сблъсък, след като една част от депутатите от ДПС отказаха да подкрепят правителството с първия мандат на Герб, господин Боеджие, вие в този ефир прогнозирахте, че Певски ще напредва като трактор, така се изразихте, и че битката Певски доган е реална, докато все още имаше някакво съмнение за театър. Сега. Тези последващи събития, които се опитах да резюмирам, най-лесната е работа, оправдават ли вашата прогноза и какво виждате на този етап в тема номер едно ДПС, разцеплението? Мисля, че в основна линия съм преценил доста точно и че събитията при сестекия месец ни водят в тази посока. На този етап не виждам причини да променя основното, което казах преди месец, театър няма. Доган се е оценил преди време, вярвайки, че Певски ще може да му бъде поредната мъжка секретарка, Певски е много добре подготвен, за него това не е бизнес проект или нещо подобно. Певски води нещата, а Чекъръл жестикулира, залагайки единствено е фактора Доган. Сега Певски иска ново начало, което да развенчае, пак цитирам, целият политически модел. Цялата истина за Радев. Срещу това, а, примерно, Йохан Кючук, който а, категорично каза, че искат демонтаж пък на модела Певски. Допускате ли, че докато напредва като трактор, както се изразихте преди месец в този ефир, Певски ще трябва да разшири фронта и срещу. Също кого? Също Радев. Вече той е включен в този фронт, който отваря Паевски. Обаче, смятате ли, че Герб ще е съюзник в това? Или на ПЕСКи ще му се наложи да разшири фронта и срещу Герпи Бойко Борисов? Първо, модел ПЕСКи няма. Както няма модел Борисов или модел Доган. Има един посткомунистически модел, създаден в началото на 90 те години, който поради ред фактори вече е непригорен. Хората в България не са същите, съставът на мишуманската обчуд не е същите и на последно място светът и Европа след февруари 2022 година притърпя кардинална промяна и не е същия. Кризата в България е поради трудно да се адаптира политическата класа към тези промени. Помните, знаят, че една коха се отива и че идва нова и се опитват хем да се задържат, хем да се приспособят. Нещо подобно, както беше в края на 80-те години, началото на 90-те. висшата комунистическа. Прослойка знаеше много по-добре и от много по-рано от българи на улицата, че системата си отива, те не защитаваха старата система, а търсиха път да се адаптират и забоени удоволствие, успяха много успешно. Добре, а сега а тари, кой да... изглежда, а сега, Бой? кой изглежда по-адаптивен в, в тази конфигурация, която наблюдаваме, в този изблъсък, който наблюдаваме, кой изглежда, по-адаптиран към тези нови процеси? Дуган или Пески? Ще ви кажа, макар разбира се, Чупески. Точно това е силата на Пески. Нека. е най-адаптиран към новите условия. Той показва най-силен нюхт в тази посока. Тези нови условия връщам ви на въпроса кое е по вероятно разцеплението на ДПС да има връзка с, с фактори вън от България, това за което говорите, променената геополитическа ситуация и войната на Русия срещу суверенна Украина или с интерес, примен, примерно на Бойко Борисов да не прави кабинет толкова зависим от Пеевски. Имам предвид провала на първия мандат на ГЕРБ. В двата, фактора, свързани, двата фактора, външни и вътрешни, са свързани. Вътрешните са следви от външните. За външният, както говорих миналата година, миналия път, 35 години, доган следваше модифицирана версия на винаги с Германия, никога против Русия, което е в съвременен, в съвременен бит, е винаги с Европейски съюз и НАТО никога срещу Русия. И тази доктрина до 22-а година беше приложима. До днес вече не е. И тук виждаме един певски флагма на антируската риторика. Промяна на 180 градуса на 35-годишната доктрина на Доган. Заплъсъкът е неизбежен. А за Борисов той наистина не желаеше да, натупиш, е, да се натопи с правителство. И тук има влияние. И вършия фактор. Борисов чака да види какво ще излезе от турните в щатите на 5 ноември. А при нашите последни избори този път наистина сметки на Борисов не излезнаха. Той се надяваше на повече депутати, потапи. Той не си е и мислил, когато провали ротацията че ще управлява без ППДБ, След изборите му беше аз от негово правителство, ще му донесе само загуби. Тук, нали, за може да бъде по-дълъг, но накратко Борисов винаги играе на два фронта и както, и като ви казва, аз дори нямам телефон на Доган, само може да му се усмехните с изходително. Във всеки случай Борисов е направил... Всичко възможно да избегне челен гласък с Певски, че Борисът играе на два фронта, Певски и Доган, ще бъде греш, грешка, ако не го вземем в смертите. Добре, обаче стои въпросът. Просто няма как непрекъснато той изкача този въпрос. Какво щупи постановката ДПСЕ като триединство между почетен председател в лицето на Доган и двама председатели Певски чекаров Говоря много кратък. Грешната сметка на Доган, че Пеевски ще бъде поредната мъжка секретарка. Още от първия ден, когато Доган обяви феноменът Певски за бъдещ председател, изказах моето мнение, че ако вярва, че Пеевски ще му бъде поредната мъжка секретарка, греши претенката си. Политически интереси на Пески и Дуган са различни. Пески е много по-млад и се бори да се впише в бъдещето. При Дуган нещата са съвсем различни. Живота е динамика но повечето хора не успяват да я седват и остават с старите си представи, които вече не са бълени. Тук можем да добавим и едно, изнедващо за, за мен, не от Доган на психологията на Турчина. При него двама председатели е нонсанс. Излезе и тук Дуган се е наценил, вярвайки, че то остава вечно единственият. Добре, обаче, а, казахте това антируско говорене, което ние виждаме в Пеевски. Това достатъчно ли е, за да смали фактора магнитски? Тоест, от там ли, от, от там ли идва тази необходимост да се позиционира Пеевски на страната на Европейския съюз и на НАТО по отношение на а, войната на Русия срещу Украина? И достатъчно ли е, достатъчно ли е това, за да... За да си представим друг образ на Паевски, когато знаем, че той е санкциониран не просто от Съединените щати по закона Магницки, но и от Великобритания. Вижте, дали, каква, какъв ще бъде резултата, който, който преследва стратегията на Паевски, трудно можем да прогнозираме, но можем да очетвам, че санкцията по магнитски, е като трън в педата на превски. Мотивацията му идва от този транспет, който не му дава мира. Спечелването на тази битка за Перски е на първо место в скалата на интересите му. Винаги при оценката са важни два фактора. Интересът, т.е. какво говори, какво преследва и втория фактор, с какъв персонал от средства разполага да защити си. Аз съм на мнение, че, който смята, че Перски няма да бъде политически фактор и след изборите е грешил. Ще видим това. Пески ще успее на пустиня целта си, да се реабилитира, това вече остава. Въпрос, който ще ни отговор, да отговори бъдещето. Сега, ДПС, ако вече говорим в множествено число за ДПС и другите. другите, Какво виждате в позиционирането на Христо Иванов? Пред Свободна Европа Христо Иванов, който подаде оставка като един от лидерите на коалицията ППДБ, заяви, че ППДБ тактически трябва да работят с Дуган срещу Певски. Много ми е интересен вашия коментар. <laughs> Много кратък. Това вече според мен е пълна неориентираност на Иванов. Дори да влизаш в такива игри, което се случва често политиката, затова не се говори по този начин публично. Какво е Той е лишено от всякаква политическа логика и практика. И последно, как ще изглежда битката за абревиатурата ДПС? Защото ако наистина идват избори, знаем, че и пеевски бърза да има такива, имате ли обяснение каква ще е гаранцията, че всъщност лагера на Певски ще удържи абре... абревиатурата? И за кого ще гласуват избирателите на ДПС? А, моле? За кого ще гласуват избирателите на ДПС? кого ще подкрепят? Не, как тук, ще се ориентират? Е трудно да дам сега оценка, защото тук нещата допират и до юридическата страна. Мисля, че Певски е по-силен и тук от лагера на Доган. Но не съм категоричен как ще се развие, развие конкретно. Перски бърза, защото всято забавяне по цело общия фронт срещу него. А той, както видяхме, съвсем не е за пренебрегване. Вие видите цялата пророска пета колона е срещу него, на с Радев. А Певски познава тази колона по-добре от нас двамата. Той е бил до вчера от дома си в тази пророска колона. Разбира се, че четиро и сие със Да, те са членове на ДПС и сега четверо си юридически председател на РАВНО с Креш. Да, има юридически, юридически, е. юридически, има юридически тънкости и детайли около това, ако има такова наистина разцепление, а, но това предстои да видим. Много ви благодаря за този моментен анализ, който също ми се струва, че е важен и обяснява а, процеси, които изглеждат наистина много сложни и оплетени. Петър Бояджев, политически мигрант и диссидент от преди 1989 година, един от основателите на независимото дружество за правата на човека, който познава ДПС от преди създаването на тази партия.